Vi måste ta Trollslännaren, tänkte jag säga. Nej, nej, vänta. Måttligt roliga podcasten kan jag tänka mig att det kommer att bli med mina kära vänner Vincent och Keith. Som just nu för tillfället är i eh, USA, eller hur? Jajamän, det stämmer. Stämmer Vi... alldeles utmärkt. Vi sitter i ett, ett, ett, ett, ett, ett, ett tio oh. gånger ett, storlek. Det är som ett dockrum. Det ser här, ut som dockhus dock, Dockhus dock ligger vi under just nu Ja, två pers alltså, Vad vart, vart är det någonstans? San Luis Obispo, det ligger eh, Kusten Oj. Det ligger längs med västkusten eh, I USA uh, I USA uh, <laughs> Kalifornien uh, Vi är på väg Vi tänkte beacharna Sen, det, sen ska vi till San William, Vincent och Kim Hej och välkomna till i huvudet på William Young En podcast likt alla andra podcast Men där vi inte pratar om eh, Senaste nytt Som är ointressant efter en vecka Välkomna Tack. Nu tänkte jag prata om stort, stort tumult Efter blodigt slagsmål som precis kommer på Aftonbladet. Nej, jag skojar lite där. Nej, det är men... det här slagsmålet på Salgrenska du tänkte prata om? Eller? Precis, som är så jävla ointressant nästa vecka. Ja, men det är lite mystiskt ändå. Att, att folk slåss på Salgrenska, det är inte ja, så 30 personer är i ett slagsmål samtidigt liksom. Det är ett Så kommer in på Salgrenska med baseballträn och bara... Nu, ja, det var ju en familj. Ja, jag vet inte, jag har inte läst artikeln. Jag, bara jag har på läst artikeln faktiskt. Det, det var en familj. Ja okej, okay. eh uh, oh, uh, jag sys inte bara säga, ja, det är en familj kanske inte var men någon slags familj... ja. en slags familje fade. En familj bara, på Breaking pers. Bad. Breaking Bad inspirerade familjen nåt. De farschar där som som gör uh, heter den Crystal Meth eller vad fan heter. Ja. Oh. <clears throat> jag tänkte bara säga att uh, välkomna allihopa som lyssnar på oss. Det här är då episod 5 tror jag. Och tänkte bara säga Några saker innan Vi har fått ännu ett nytt intro Som Vincent kan prata mer om Eller hur? Ja um, Jättebra intro tycker jag um, Och det är uh, man säga en vän till mig Johan Sallerot som har gjort det Han spelar i bandet uh, The Gloria Story som ni kan hitta på iTunes och uh, på Spotify. Lol. Vilket totalt jävla... På om det här så är vår... Och... Uh, grymt, grymt intro i alla fall. Ja, det, det det, är väl också. ja uh, vi tackar så hemskt mycket för uh, det fina introt och slash outrot uh, och vi hoppas att det går väldigt bra för er. Vi tackar så hemskt mycket. Sen så, ja. sen så men, ni... men, här, men sen vill vi ändå tacka kaffekanten Fredriksson. Och han är ju, uh, vi har ju inte glömt bort honom utan han är fortfarande invibbad i den här nya... Nya... precis är nya ja, introduktion. Kalle, om du, om du lyssnar på det här så eh, har men det vi... Men du har redan hört. Om man jo, har lyssnat på det det har redan varit... Exakt, men jag tänkte bara poängtera det faktum med att vi har inte glömt bort honom. Utan vi kommer ständigt stället ha hans, hans röst som kommer säga eh, i huvudet på William de Young. Så att det kommer vi alltid ha. Så det tackar vi så hemskt mycket för. Och så, som, som, ni alla hör, som ni alla hörde också så hade du då klippt in... När Keith är lite småfull i det här dockhuset som vi pratade om i förra podden Ja just det ja. Som vi har klippt in där lite fint Eventuellt har vi gjort det Eventuellt Men det här när vi ligger i dockhuset har, har jag och Keith gått runt och pratat om en del Hur Keith tycker att han låter så jävla dryg Ja på vilket, på vilket sätt låter han dryg? När han säger i Kalifornien och i, i USA 0 i USA-typ, eller vad han säger. Sen lyser du visst på telefonen. Låt lite, lite såhär. Jag, är från, jag är från Stockholm-typ. USA, 0. Jag är alltså, lite ja, översiktad är... mentalitet där, Kif. Ja, det är <laughs> jag har jag inte riktigt tänkt på det, men nu när du säger det så låter det lite så faktiskt. Har du en liten översitta-mentalitet, Keith? Det kan vi ju tala om att han inte har. Nej, jag vet att jag inte har Jag steppar in direkt där och insta-kommenterar. Ja, men det är bra för det har han inte. Jag bara skojar lite med honom. Jag tackar för. Du är en så snäll grabb. En så snäll grabb. Det är väl men, men i alla fall, som, som vi... Nu börjar vi låta som vettigt trams här. Nu får vi skärpa oss. Ja, det behöver vi inte låta alls. Keith, du har i alla fall kommit tillbaka till Sverige från USA. Så det gör ju så att vi på något sätt inte behöver synka så jävla mycket med USA hela, hela tiden. Vilket vi tackar så hemskt mycket för. Fast det är bara en, en kort vistelse. Ja, två månader. Men sen å andra sidan så har det ju tagit lite tid för oss att spela in den här podcasten nu. Så att det, det har gått ganska bra med synkningen. Ja, jo, jo, absolut. Ja, faktiskt. Uh, jag vet inte om ni, om ni tycker att jag låter som att jag är lite hes eller någonting. Men jag, jag har fått en släng av en jävla Eh, sjukdom eh, av något slag någon förkylning tänkte, eller något men eh, ja men jag, jag mår bättre än vad jag gjorde här om dag Det är inte lupus då du ah, det är inte lupus då det är inte, det är inte lupus, eller då. det är MS det är kvar, kanske. Nej det är inte det, det, är, inte det, det är inte de två sjukdomar house alltid drar till med i början och fram till vad det är Jo det är, Ja det det tycker jag alltid på typ kan du, kan du... Nej, Jag trodde det var det jag trodde det var det. Keith insinuerade det var det inte utan jag försökte bara hajpa upp eller, liksom, Min sjukdom med, Skoja om hans, äh, hans äh, ah, ja, ja Okej okay, för det är alltid de house Fiskare efter i början där no, De säger alltid typ såhär no. uh, Is it lupus? och alltså, så ska de testa för lupus så är det aldrig lupus Utan alltid något konstigt typ Har det varit lupus någon gång? <laughs> ja, men det, men det är det ja. jag tänkte också säga Skulle det vara lite roligt vad det inte var lupus en gång, du... Har de kommit tillbaka till lupus någon gång? Riktigt äger jag, det är fan riktigt bra idé Det går tillbaka till lupus du menar att de, de, de, de kom fram till att det först inte är lupus och sen så visar sig att det är lupus maskerad eller? Ja det måste ju finnas en anledning till att de missat att det var lupus bara. Eller det är så här han har missat det lupus för att det är för lätt, han, han skippar första steget ja, den gången. Och säger att, nej men det har det ju aldrig varit hittills, varje gång jag sagt att det är lupus så visar sig vara något annat. Jag skiter det, jag utesluter det från början. <laughs> Och sen är personen på väg att dö och då kommer man på att äh, vad fan det var Vänta <laughs> lite, vi går tillbaka till standardpraxis här. Det är lupus. Men vad fan, det är lupus ju. Vad fan, det är lupus. Ja. Oh. Eh, med tanke på, alltså om han bara skulle gå på rent liksom eh, på rutin, då, då är det ju aldrig lupus eller MS. Och kan man ju glömma att de skjuter man existerar. Ja, oh. precis. Möjligen i någon slags absurd kombination och sådär. <laughs> Så det blir men lite det, space ja av. men Om det skulle vara lupus så skulle det vara lupus Maskerad i någon annan sjukdom Som triggar varandra helt enkelt eller någon typ av exotisk version Av lupus ja, Fast ni vet att House har lagts ner nu va Ja det känner jag till det ja, jag, tänkte jag, jag lade ner uh, Han var ju inne på psyket där Det var ju ja. bra det, det, det, var, det var House kick ja. kan man säga Då hade den lite, en lite mer intressant det Narrative mellan avsnitten sådär, Ja och så, så satt han i fängelse sen också Men det kanske du har missat då Att han satt i fängelse Men det var, det men det var, var ju det med cyklet först Han satt väl i fängelset först Och sen i cyklet väl Eller var det så tvärtom Jag, jag kommer inte ihåg ja, Jag tror det var tidigare han, han satt ja, i cykel, det... Så satt han även i fängelset När han körde in Biden i hennes hus Ja men det pikade det där Och sen efter det så bara det Sen var det bara dåligt sen efteråt Pikade i fängelse eller pikade i psykisk? Nej, men alltså, psyken, du bästa ja, när det, alltså, det var på psyket För då blev det intressant igen. För det höll på typ död tänkte jag. Liksom, bara, nej, det här var ointressant. Och sen så kom någon till psyket och då tänkte, jag, Åh, far, här, och färs det helt plötsligt. Men sen så bara dog det ut, tänkte jag. Och så här var det lite för mig. Alltså, House har ju sett Hausingen är ingen bra nötbar. Så jag det. Det bara... Nöta ser jag säsong efter säsong. Och det är ju alldeles för likadant av... från avsnitt till avsnitt. Så att man börjar bli väldigt trött på det när man är inne på. Säsong fyra eller vad fan det är Men då kom det ju en liten revival där Ja ah, nu verkar det gå in i ett nytt liksom, mode här lite Att det verkar hända lite skumma saker Och så gick de ju tillbaka till samma sak Ja men man såg ju vad de var inspirerade av fall När det gäller det, psyket iallafall och han tror att det Ja men typ, det var ju typ ja. där, i princip fast, fast med House då, ungefär Men no. du, du, du, du har alltså inte sett slutet alltså House? Nej. Det, men det gör de i Eureka Hela tiden nu också Tar saker från filmer Det känns som att de har I senaste avsnittet tog de saker från Inception Men att du tittar på Eureka ifall det är fascinerande Ja men det är knappt så att jag tittar på det Det är en sån där grej som jag Som står på mig jag ligger och sover du vet <laughs> Ja just du kan ju inte svåra när det är tyst typ. Du måste alltid ha på Nej. någonting så, Igång hela tiden Du har ju en rangordning Kan jag inte gå igenom din rangordning Rangordning, vadå du menar att vissa saker... Nej, vissa grejer hamnar ju ner, ner i högre, högre hörnet. Vadå hörnet, ja. ja, ja, det är högre hörnet, där, vadå det du tittar på nu och Vissa saker står på mig när jag sover. Ja, vissa saker hamnar ner i högre men... Rangordningen är väl... Vadå rangordning? Vilka tv-ser tv är det just som, jag, som hamnar i högre hörnet? du kunna säga... Ja, men det vill du Ska betygsätta betygsättas från en på en skala från 1 till 10. Vilka serier hamnar då i det högra ska hörnet? Nej, ska jag name de vilka serierna som ligger i högra ner i, i högra hörnet. Ja, jag vet inte. Hur tänk? Men vad går in i Vad går in i vad som bestäms, vad som hamnar i det högra hörnet, hörnet Är det bra eller dåligt som, Vad tror du? Det är dåligt, skulle jag säga. Ja. Ja, han bryr sig inte. Ja, direkt. okej. Game of Thrones har hamnat i det högra hörnet några gånger. det sker ju lite på Beroende på vilket humör jag är på också. Ja men okej. Okay, vilka är som tendenserar till att hamna där mer än. Äh, en normal andra serier då? Ja men. Det är väl. Jurika eh... hamnar ju inte så i högra hörnet väl då? Den hamnar ju när jag hamnar ju när jag sover. <laughs> det, här, Sorry. det hamnar om i en existentiell tillstånd. Jag vet inte. Jag ska, ja. Jag hamnar i högra hörnet. Uh, Burnoutis hamnar väl i högra hörnet. Du. Vincent, jag undrar lite, vad om något lyssnade du på när du hade din mardrömsnatt härom sistens? <laughs> Okej. Okay. Det var... Jag hade min extremaste mardrömsnatt. Jag hade Night Terrors. Jag tror jag vaknade 50 gånger den natten. Och till slut så kunde jag... Jag, jag kunde inte... Jag kunde inte jag, det gick inte att gå och lägga sig igen för att det var så sjuka drömmar jag hade alltså. ah, det var mina worst worst sova. fears bara så radades upp vad var det typ? mina drömmar bli rädd för spindlar på gång eller? bara nej ja det var det var andra de spindlar faktiskt det var mer så här eh, paranoida drömmar om att eh, vara övervakad och se saker och det är folk runt om mig som inte syns fast de kollar på mig Okej. Okay. Spöken typ eller och, eh, Det vet jag inte det var mer det... Min rädsla för att, för att jag hallucinera, jag? Och halluc paranoia, paranoia ah, ja, men... hallucinationer. Okay, ja. Och sen så känns det ju givetvis jätterealistiskt också. Så att man inte kan skilja på om det är om jag drömmer eller om det är på riktigt. Ja men det är väl det jobbigaste. Det, det är ju dina två biggest fears alltså. Det är, det är tappa, sanity samt vara övervakad. Och då är det en kombination av de två alltså. Ja. ja, men det är inte det här, du måste ju precisera det här med att vara övervakat lite för att det, är inte som att jag, det är inte som att jag är rädd för att det är inte som att det är min, min worst fear att någon ska ja, du lyssnar in på ett samtal Precis. Liksom. det på inte Nej men är, är, det, är det, det är mer 1984 mentaliteten nu för då Nej, precis det är det inte är utan det är mer att det finns någon i rummet som ah, okay, ah. tittar på mig, förstår du fast jag ser inte Nej okej, okay, men det, det känns som att man är övervakad av, en, är av, av att någon. att man av, av någon mystisk varelse i rummet. <laughs> av någon mystisk varelse. Ja, ja, precis, ja. fast man inte ser den, fast det är som att man ser den i ögonfrån, typ ungefär. Skulle man säga så då? Så skulle man kunna uttrycka men, det. Men den späcken där ju påverkar din din liksom, eh, tendens att som vi hade en diskussion om, er tendens att eh, din tendens din och stjärnas, att Överkryptera och liksom Var så extremt noga Med alla löserord och sånt där det, det, det känns som att de går lite Hand i hand i Men det, kanske de ja, gör det gör. De gör, gör de kanske det. Men, liksom. det, det är möjligt Ja för ni är ju lite, lite Årligt topp när det gäller såna här grejer. Jag har aldrig träffat en sån person som eh, David Vincent och Jerry Stjärna När det gäller själva Konceptet med att eh, inte, inte vara eller Försöka undvika att bli övervakad på internet Samtidigt så är jag med i den här podcasten Jo men ändå Poängen är bara följande att Men alltså är, Du är mindre Paranoid än Jerry Stierna Jerry Stierna är ju liksom Är ju liksom Om man ska slå upp en ordbok liksom På paranoia så har man ju en bild på honom Eller, Nej man kan inte ha en bild på honom för han är så paranoid det finns ingen ja. bild på dem det står ja. det står jävligt... och det roliga är att han sitter, han sitter i rummet här utanför... jag vet det, jag vet det. om han om, om, han, om han kände till att vi pratade om honom nu så skulle han gå helt bananad. så skulle han gå beskjut. han går och på det här och han kommer gå helt jävla bananad Så den, när, vi, när vi lägger upp den här podcasten så kommer den vara uppe i fem minuter tills han har hackat våran sida och sen så bara steg ner skitet. Eller ersatt Jerry stjärna med något ah, annat just, Han har gått in i source-ljudfilen, source ändrat om det. Hacks nej, men han, har gått, han, har gått, han har ju backtracet allas spår av sig själv. Det han, det han kallar sig Jerry stjärna. Exakt. <laughs> ah, nej, men eller så har han insertat någon annan persons kodnamn. Så att det, det, det, de hacksår som försöker tracera det kommer fel. <laughs> han har insertat. Där, där sa du inserta igen. Ja, jag, jag pratade, jag, jag, jag sa det förut till Vincent, att det känns som att när jag nyss har varit och skypat med min flickvän, och, eller jag har pratat engelska nyss, då har jag mycket större tendens att börja slänga in massa liksom engelska ord. Ja, jag brukar slänga in lite swinglish, lite sådär. Jag pratar lite, jag för den amerikanska dialektet. <laughs> den amerikanska dialekten, Man kameran, inte dansa rumba. Yeah. Ja. Ja. Pre precis. ja jo, precis uh, ja. Men det är det som är det läskiga med Jerry Stjärna för att man, man vill ju på något sätt stå i god fot med honom. För man vet ju vilka tendenser han, eller vilka, inte så att han gör någonting stupid men han kan ju, det är det som är en Nej men man vill stå på god fot med honom för att han är snäll. Jo. Han är inte rolig att uh, håma. Nej precis, det, det känner jag. Det tycker jo jag är. men det är han, han, tyck, han gillar det så absolut Han hatar det så mycket Och mår så dåligt av det Nej precis Det känns som att Det känns som att han är en bra person Att ha ju sin Omgängeskrets om, omgänges, När det gäller Ifall liksom världen börjar gå Totalt bananas. Det är som, det är som att man, om man skulle fixa Ett, så här, ett litet dreamteam Av personer man känner i närheten som skulle vara i närheten ifall det skulle bli Liksom att Inte, inte så att världen går under men att det liksom Systemet börjar krascha sånt Så känns det som att Jerry Stiernan Är en väldigt bra person att ha där ja. Jo men det stämmer han är ju själv, Jag tror att han själv är stolt över sin förmåga att för Han har väl gjort research Gällande Överleva en zombie Till exempel så han har ju gjort research. Nej, så nej, det absolut är inte. Allweet. Han har ju snackat flera gånger om Skindred Jörg Bunkrar till exempel. Han har ju skickat en pdf-fil till mig så där, som han sa typ, här har du här kan du läsa typ på 200 sidor hur man typ bygger sin egen jävla eh, hydda typ. Vet ni vad det kallas, de personerna som, som förbereder sig för, apokalyps, för apokalypser? <k Rafael gaslar> smarta jävlar. Foliantna. Mm, namn. Preppers. Alltså. Preppers. Ja. Det, finns, det finns nu... Jag tror det finns minst två i alla fall tv-serier som har börjat ganska nyligen. Doomsday Preppers. Och sen finns det även en, en tv-serie om de bygger såna här bunkrar. Ja, just det. Den, ja. Jag, jag, såg, jag, såg, jag såg bit... Doomsday Bunkers. Ja, en typ frun i den, ena familjen då som jag såg en bit av typ samlade på alla frön typ, från deras... Eh... Så de har ätit för att de ska kunna plantera jorden sen efteråt och sådana grejer. Det var lite så här, batshit crazy vi, mentalitet. Typ. Ja men vissa säger ju det. vi är ju batch it crazy men vissa är ju också, också ganska, de har det som ett intresse liksom. Vi, vi har en vi har en damm på vårdbaksida där vi har fiskar i så vi kan överleva på fisketag och vi odlar grönsaker. Och sen ja, har vi lite gasmasker och sånt där hemma och de där grejerna. Ja, det, det, det, det jag, jag tror snarare att det finns en Vad ska man säga Det är en balansgång det här mellan att man har En sund förhållande till det Till att man är batshit crazy Ja, absolut De flesta skiter ju i men så fort man, man, De flesta har ju inte ett förhållande till överhuvudtaget Så att man anses ju som batshit crazy Om man bara förbereder sig Överhuvudtaget liksom, I alla fall här i Sverige Så alltså så är det Och det är det så här att de som inte bryr sig om vad folk tycker, om folk tycker man är Bertha Crazy eller inte, det är ofta personer som är Bertha Crazy. Alltså, det blir bara Bertha Crazy-personer som, som förbereder sig för ap jo. apokalypsen. Jo, jo, I alla fall vet. här i Sverige. I USA är det nog lite vanligare att de. Men, det är lite alla med. Ja, det är ganska extremt att lägga hundratusentals kronor på. Eh, trycka ner en bunker ute i skogen som, eh, som tål. Eh, Handgranater. Men grejen är att... Det, det, det... Fast om man väl gör det så ska den inte, inte tåla handgranater. Då ska den ju tåla uh, vad heter det, uh, C4. Och men grejen är att alltså, ha inte visar i Sverige väldigt många bunkrar som bara ligger och ligger och typ dör. Om bunkrar kan dö liksom. Jo, men det har du sett själv i den här tv-serien som gick på SVT. Men då, Eller... Du menar... U, vad heter han? Vad sådana här som... Uh, rum ja, just det, uh, någonting. Bort, ja, oh, ja någonting ja. men, men också finns det Sådana här finns ju den här uh, så den här alternativa stilen till att springa ner till tunnlar och grejer. Och på och fota sådana grejer. Vad fan heter de? De heter på UB eller något? Urban Ex Explorer. Urban, eller sådär. Eller, eller, ja men de, eller, har ju, man... de har ju gått runt och vet att det gamla bunkrar och sådana grejer. Det finns ju en hel del menar jag. Bara i, i Sverige. Men det finns, det finns väl en hel del. Finns det en hel del borta i USA också eller? Det Borde det finnas? Jag hoppas du inte vänder till mig nu. som Nej expert. jag vänder, jag vänder, finns, för vänder för det det både jag. och. Ja. Nej. Det känns mer som att folk har det i sin ja, det backyard det. mer. Det är ju så jag tänker, med. men det är från CD det är där Däremot, har ni sett det här zombiesäkra säkra huset, det tycker jag var rätt häftigt faktiskt. Um, det finns bild ja, på det. Ja. det är klassiskt. Huset kan med ett knapptryck få säkra stål dörr, eller stålbur, eller vad som kallar det fast solid och som fälls upp runt hela huset. Ja, det, det har har faktiskt sett det. det är väldigt intressant. det är en stor fascination kring zombies. och det är stor... eller är det stål förresten Jag är vet inte, ja, det, det är någon, någonting du det... ser häftigt ja, ut. Men det är väldigt som sagt det är en väldigt stor fascination kring zombies. och liksom, det har ju gått från att eh, till ren fantasyfiktion till att det känns på något sätt som att det skulle vara, kunna bli verklighet. Nej. Men alltså, vadå, seriöst Det är ju mer, jag kan lova det att det är mer folk Som tror att zombiesar Kan existera Än vampyrer, exempelvis I samma Men nu tror du en annan jo, grej men, som ingen nej, men, tror på Så nu tror du bara alla grejer som var, ingen tror på Nej men alltså, alltså kolla här, Det jag menar, det jag vill punktera är ju faktum att Att jag tror att mer personer Tror på att det kan Inom en snar framtid Eller någon sån där, att det ska komma zombiesar. Än att det kan komma vampyrer. Zombiesarer. Jag gillar när du säger zombiesar. Men då har du så här då. Alltså vampyrer. Deras, deras lår är ju liksom att de funnits hela tiden tider och sånt där. Och är, är, är, har levt för, för alltid och sånt där. Och det, då, det kan man inte tro på. Däremot finns det ju. Skulle det, så kan ju folk tänka sig att det finns en chans. Att eh, det blir något slags tjernobylscenario eh, där. Det, där det ja, man ser. Gren är att, ja Men jag tror att man, om man försöker göra det till någon rationell grej, så precis som du säger att, att vampyrer är det omöjligt känns det som. För zombies är ju också en känsla som en omöjlighet. Men då tänker man liksom: ja, Men om det kan komma ett virus som kan notera etc, etc. eller någon tsunabik-katastrof, som du säger. Du känns det som att det är en större sannolikhet kring att, man, att, det, kan ex, att det kan existera zombies än att det eh, kommer existera vampyrer. Jo, jo, visst. Men båda är väldigt lågt. Jag tror inte, jag förstår inte varför. Så jag tror du att det är många personer som tror att jag det tror kan att hända? Det, jag tror att det är många som tror att det kan hända, ja. Mer än... Jag har alltid bara känt att zombieapokalypsen, det tycker bara folk är en, det är en kul, Men... fulig grej. Men däremot, en vanlig apokalyps, någon slags, du vet sådär, efterkärm av en Det är The Road, ja, eller The Road, Mad Max Den är ju den en. En, Båda de filmerna är väldigt bra eller Mad Max, uh, Road, ja, ja, Warrior Ja, absolut, alltså den, den världen är ju, den är ju helt klart eh, ja, helt förståelig att man kan tro för att det är ju så simpelt eller det är väldigt lätt till att, att vi går från den här världen till den världen Jo men du vet ju vad anledningen är För att, att fler folk tror det nu för tiden Om den nu stämmer det är, för att, det är ju uppenbarligen för att uh, vi har, Det har kommit ut mycket filmer senast senaste tiden, tv uh, men du zombisar eller uh... Zombie Ja, ja. ja men typ uh, Den där serien typ Walking Dead exempelvis The Walking Dead, fan vad dålig den var ett tag där Men jag sen blev den sett, bra igen Jag har inte sett den, var då jag såg den var dålig Är det säsong två nu eller vad är det säsong tre till och med Säsong två Slutet slutade för några månader tror Det här är min åsikt. Piloten var jävligt bra. Då var, då tänkte jag, det här kan bli bra. Och sen typ alltså så eller kanske fyra avsnitt till eller sånt här och så var det konstant. Ja, nej. nej. Ja, för det är mig. Lärninger. Så jag tyckte inte jag, jag tyckte, tyckte det var så hela bra. Det var bra, men början på säsong två var jättetråkigt tyckte jag var Det var bara för att det var ja, nu ska vi iväg hit. Och sen så stannar vi upp. För vi måste hitta bensin och sådana grejer. Och så kommer zombiesar som alltid. Sen åker de lite. Sen kommer zombiesar. Sen åker de lite. Sen kommer zombiesar. Sen åker de... Alltså det är typ... Ja, okej. Vi är Extremt dåliga skådare. Det vet jag att. Jag stör ja, det, det, kan, det kan man ju diskutera. Vag kritik. Ja. Men det, Nej, men okay, men jo, det kan ju finnas en, en sån... Sån att, att det reflekteras så pass mycket i televisionen, i vår popkultur, att, att vi tror mer på att det finns eh, zombiesar. Men det är också som att vi tror på att det kan finnas mer vampyrer i och med att liksom, Vampire Diaries har vi till exempel True Blood, X antal dåliga vampyrfilmer eh, som vi inte behöver nämna vid namn har kommit ut liksom. Folk vill ju leva Även om till exempel Till och med liksom i en zombie-apokalyps Är det alltid bara Dina nära och kära äts upp Så finns det ändå folk Folk vill leva i den världen Bara för att de vill testa och Romantiserar sig, den och sig, och, Nej, men, Testa ja, sina skills typ eller Ja det är väl vad folk tänker Det är väl det, är väl det som lockar de stjärnor främst När han tänker i till ja. exempel. Och vampyrerna Där, det är, ju där är det ju mer romantiserat <laughs> Romantiserar var evig, evig det var evigt kärlek. Det var till senare vampyrer tycker jag att det är evigt liv. Det är väl det, det fina är. Ja men nu tänkte, nu tänkte ah, jag Twilight. Att ah, det var det evigt ah, liv, är kärlek. Så. Men det, det, det finns något fascinerande med det här med evigt jo, liv. Jo men det något, är ju klart. Vi, vi är väldigt fascinerade. Och det, jag tänkte på den här filmen The Man From Earth. Den är men rekommenderar vi starkt. Den har, inget med, den har inget med vampyrer att göra överhuvudtaget. Men, eh, men jag funderar på. Går den att diskutera de utan att spojla? Nej det Nej. Den är, den är sjukt kan man så gillar man. en ganska filosofisk film kan man snarare säga att den är eller? Fast man förstår den liksom. Det är inte så att den är så djupsinnig som till exempel andra filmer. Vi pratade om det här nyss och då passar jag på att rekommendera Sandman. Även om det inte handlar om det på det viset så fanns det en kapitel jag alltid tänker på när jag pratar om evigt liv. Eh, som var väldigt bra. Är en film eller en bok? I den. Det, det är en ah, okay. tecknad, tecknad serie. Alltså inte en tecknat serie på tv men en äh, äh, okay. ja, ja. Mm. ja, nej men äh, men alltså. Det, det, alltså nu, nu är det så twiler så måste jag bara poängtera faktumet att jag hatar filmen. Men det är ju väldigt många som gör det. Och det behöver inte sig diskutera. Men någonting som är irriterar mig på rent filmiskt. I och med att jag är intresserad av film och det är du också äh, Keith. Det är ju liksom poängen med att det känns lite som att han har några flås. Och Vincent, Och ja såklart. Vincent. Men jag tänkte minst att du, du pluggar film. Du gör inte Vincent då. Det var där jag poängterar faktumet. Mm. Nej, nej men jag det känns, så, det känns som att han inte har några flaws. Förstår vad jag menar? Alltså, min, mitt koncept. Min idé om en vampyr är... Okej, okay, du har evigt liv. Men du, det är alltid en jäkla... Eh, vad heter det Att du måste ha en flaw, helt enkelt. Vad fan inte på svenska? Jag heter borta här nu. Nackdel. Men du, om du pratar om eh, A Man From Earth så finns det ju en ganska nu Utan att spoilera, det finns ju ganska konkret anledning till att han är bara framme inte har några flå. Jo, fast han, han har ju en ja, nackdel. Det är ju problematiken han har. Där av skälet till att han berättar det. Där av skälet till vad han måste göra. Däremot, i, i Twilight-serien, då, så känns det lite som att han har en nackdel. För som jag ser ut som en vampyr så är nackdelen att okej, okay, du har ett evigt liv, men du kan inte springa upp på dagen och du kan liksom. Har den då grejen. Men däremot. Eh, han kan ju det. Han kan ju springa runt och vara. Ja, när som helst liksom. Det är som Vampire Diaries typ. Ja, det har jag inte sett. Jag har, hört att den, jag har hört att den ska vara väldigt. Att den ska vara underhållande. Alltså att nej, folk säger att den, den är inte bra direkt. Men eh, att den är väldigt underhållande. Och liksom håller högt tempo. Så ja är jag tror att den har... Har en sån till ja. jag, jag vet ja. Men det, det lilla jag vet om Vampiridire är väl att de har ringade någonting som gör så att de kan gå runt i solsken. Vilket jag, tyck, vilket jag tycker är lite fusk. True Blood, däremot, är en helt okej okay TV-serie. Ja, för alltså jag har sett Ja, du säger den. det. Du, du var ju för några veckor sedan så var det ett dåligt avsnitt. Du tänkte jag att allt var på väg åt helvete. och att den, har den verkligen varit bra överhuvudtaget. Men nu ja. är du tillbaka till att tycka att nej. Det är en bra serie Ja men det var för att jag kollade Jag kollade fyra säsonger i streck Då tänkte jag att um, Jag kanske inbillade mig att den var bra Bara för att uh, jag blev så inne i den då. Men, men jag... En annan serie som jag kommer tänka på Som hamnar ner i höger hörnet är Justified Men det är väl inte med rätta för att den är ganska bra ska jag visa på ja, Jag har sett alla, jag har jag har sett alla avsnitt men Den hamnar ner i högerhörnet ja, Jag vet inte, det har bara blivit så det handlar om en U.S. Marshal som... Äh, äh, fan, jag vet inte, den är ner i högra hörnet. Han, du vet inte vad det handlar om. Han kom, det där han, är illa. Det där är han, riktigt illa. Han får åka tillbaka till sin hemstad eller något sånt. Är... Äh, ja, han måste handskas med alla drägg som bor. Fan, var sjukt. Men vad jag förstått så har det är ganska lågt tempo lätt den serien. Det är ja, ganska lågt tempo. Han har råkat hamna där. Och så har du, alltså, ja, jag har kanske satt upp det i tidigare podcasten men Du kan ha gjort samma misstag men jag typ The wire till och med. Ja, men det, har gått, det kan ha gått liksom. Jag kan ha kollat tio avsnitt i rad. Och sen har, det, har de behandlat någonting som jag inte var så inne i. Eller som inte var så roligt. Och då har jag bara inte hängt med. Sen har det varit bitvis eller det har varit riktigt bra också. Ja, jag kanske kollar med, med min och brorsan. Det är svårt att. Vi, vi försökte ju ge Better Talk Electric en till chans. Och så såg vi. Eller ja, jag har sett den, jag gav ner, första gången jag såg den så såg jag, första... jag såg första säsongen Första gången jag såg den, eh, och sen, och det var okej okay, men jag störde mig på Guys Boltar Och jag vet inte, jag tyckte inte det var så bra så jag lade ner bara eh, mm. Så nu tänkte jag att, alltså för den är ju, den är extremt Om jag... man ser så sådär Best Bat... of Galactica eller liksom, är den bästa serien på 2000-talet, bla bla bla så. Såna, ja, men det där är, det är det inte men nej. men och så såg vi piloten nu ändå och det är det är en jävla söndpille här så alltså bara det, det gick inte jag, då vi, då... ja, jag rekommenderar jag ju som sagt um, istället Stargate Universe jag är, inte, jag är inte fan av Star serien tyvärr jag... det är inte... nej det är inte jag heller med Star Universe den är bra det är, det är så här att jag jag är uh, jag är en saker för uh, Alltså för det är så här, nu, har, nu har jag varit väldigt dålig på att kolla på serier under en väldigt lång tid. Jag ett tag nött jag hur mycket som flickvän, flickvän. Men, Så nu nu nu vill jag att det ska, ja, kanske. Men nu vill jag att det ska vara hypat. Alltså ska det vara värt min tid, ska det vara hypat till tusen liksom. Och det, då är en väldigt så bet sagt like. jag får en chans bara för att jag läst till det så mycket folk tycker att men alltså ja, det är, är, är inte bra. så bra. Jag måste säga det, den är inte bra alls. Alltså jag, jag så jag, jag gissar att du aldrig kommer kolla på The Newsroom. Med andra ord. Eh, det är ju ändå Aaron's Walken. Det är lite intressant. Det är HBO. Jag vet inte. Ja, vadå det ja, kanske ja, blir. Ja. Men jag tror inte. Jag, jag vet inte. Fortsätter den här så kommer jag inte titta på den. fortsätter bli sågat. Jag vet inte, jag, jag kollade, kollade ni någonting på Studio 6? Nej. Tillgärna? Det var jävligt dåligt. Ingenting. Det helt dåligt. Och även West Wing är det många som gillar väldigt mycket. Men... Det, det, det är avsnitt till exempel när det, Alltså det är, han, han har ju ett sätt Att liksom skriva, skriva manus på Eller få dialog som är Ratt och smart Och det, det suger in ganska effektivt Så ett tag där så jag på ganska bra Men å andra sidan Kan det bli Det kan bli, det kan bli väldigt smörigt West Wing också Det, kan, det är väldigt eh, ja Amerika, Lite sådär i alla fall Oväntat så, men så är det Ja, alltså jag, jag är en sån Till skillnad från er så nöter jag andra ser hela tiden, det känns som att jag är lite så här. Jag vet inte Jag, jag har svårt, alltså typ nu kommer nu kommer folk heta på mig och folk får heta på mig hur mycket som alltså, helst. jag har haft långa diskussioner till exempel David nån här till exempel jag är en person som inte typ, tycker om Seinfeld till exempel eller jag tycker inte jag har väldigt svårt med sådana serier jag har svårt med eller, Curb Enthusiasm och sådana serier Ja men really? nej alltså inte komediser precist men alltså alltså uh, men de typ för de är alltså de är super Typ, och, och folk säger att de är sjukt bra. Och eh, allt det sånt. Och jag har försökt verkligen ge dem chans flera gånger. Men jag, jag, för mig är de sömnpiller. Seinfeld eh, tyckte jag var roligt att titta till. När jag eh, på eftermiddagen jag kom hem från skolan. Typ. Det, var inget, det var ingenting jag tyckte var roligt. Som jag följde liksom. Det var någonting som gick i bakgrunden. S Seinfeld är en klassiker. Det är, det är riktigt riktigt bra. Och Curb... Hade sina säsonger men nu är det Nu är det lite kryssat för nu Bygger det på en formel lite väl mycket så där att det, det, ska, det ska Knytas ihop på slutet typ. Och så är det inte speciellt roligt Utan det är liksom bara typ fyndigt Utan att vara roligt Men alltså Seinfeld är Ja alltså Jag, jag är ju komedifan Och Seinfeld ja, är klassiskt George det är, klassisk, George ja, jag kan är en jättebra karaktär jag jag måste hålla med Ville. Alltså, jag, jag ser så här, jag, jag gillar Californication däremot. Och den gillar ju inte jag. Ja. Men så vi är Nej. ju i ganska olika läger där alltså för att det, Californication jag har är Jag inte på den, alltså, jag har ingenting att uttala mig om det, det. Är, det, är här, det är lite som det känns lite som antroar så där. Det det är någon sån här flashfill ja, serie Ja, det vet. De jag kille inte Nej, men, här, Jag jag säger så här, kif att jag gillar komediserier väldigt mycket. Väldigt många komediserier slukar jag liksom. Men jag klarar, jag klarar liksom inte av det. Men det, det. kan det vara att jag inte klarar av att det inte finns en premiss på något sätt, att det inte finns en dragning hela tiden som försöker på något sätt den röda tråden typ. Det finns ju på något sätt i de flesta komediserier utom typ sci-fi. Mm, bra poäng. Ja, det går lite runt i cirklar för man, man, hänger, man följer med några som bara hänger omkring och så har de tillfälliga projekt som, som dör ner. Ja, det ja men är, det är visst. Exakt. Om man måste ha en, om man måste ha en, en, liksom en storyline som förs avsnitt efter avsnitt. Då är ja, men alltså, jag, jag tenderar till att gilla mer sådana serier. Alltså, jag såg inte speciellt mycket på Vänner till exempel. Men alltså, det finns ju andra hypade tv-serier just nu som går som, som har fått jättemycket bra... Eh, kritik, till exempel den här Hipster-serien om du vet vilken jag menar. Girls eller? Nej, inte Girls. Eh, den girls andra. Girls är väldigt bra i alla fall. Jag har hört också att den ska vara väldigt bra. Jag har inte sett den där Jag Även... vet inte. Du säger bara hipster serien. Jag har ingen har något att Nej, om. jag vet, men jag försöker få namnet själv här, men jag kommer inte själv på det. Ja, ni, Det verkar lite så här att för det är, ju liksom ett, det är knappt roligt. Det är knappt roligt Californication, men däremot är det ju lite drama. Så ni gillar inte komediserier? Ni gillar bara drama? Det är Nej, alltså det är... jag, jag gillar komediserier. Jag gillar väldigt mycket ja, komediserier. Ja, säg någon komediserier du gillar då. <hör> ja, nu. Uh... Vincent är ju ärlig med att han inte gillar komediserier. Det är sedan gammalt att han, men han, han försöker öppna sig för det i alla fall. Men alltså, vad... jag, jag, på, på alltså jag, jag började titta på Workaholics, så jag tyckte det var väldigt roligt. Ja, jag har hört talas om det lite, men jag inte... Äh, alltså, jag, tittar, jag, menar, jag tittar på väldigt mycket Daily Show, tittar på väldigt mycket Colbert Show, jag tittar väldigt mycket på... Ja, men nu börjar du komma in på det. nu är det nu, är det, nu är det en reality. Ja, och jag har am använderat eller hur? Jo, det kan du det visst göra, det beror, men det beror sig lite på... drama Simpsons... Ja, de följer ju egentligen ett traditionellt sitcom-format, de serierna. Så. Exakt, de gillar ju väldigt mycket. Äh, så, alltså, ja, ja kanske inte så mycket comedy egentligen. Alltså jag gillar comedy men det är svårt. Sen, okay, jag gillar det. Jag är lite cheesy också. Jag gillar, comedy. Jag gillar comedy. Jag gillar comedy. How jag gillar comedy. Jag gillar, jag gillar How exempelvis har jag sett alla, alla episoder. Jag gillar också New Girl. Exempelvis som jag sett uh, den. Community då. Community har jag sett några avsnitt av. Och jag... jag har också sett en säsong och, det. Och Jag, jag gillar det fast jag har inte. Jag har inte hängt med sen så jag har inte orkat. Jag vet inte vart jag ska börja. Big Bang Theory gillar jag väldigt mycket. Eh, en av mina favorit, favoriter också. Så såna, såna, men då, de, alltså på det sättet, det är, menar jag menar med skillnad mellan dem mot eh, Seinfeld då. Det de har ett tema, till exempel som har varit im. De har ju helt din här vem är morsan vem, som jag inte bryr mig om längre ja, men, eh, Eller Big Ben Theory det här med att han. Det här vänskap och liksom förhållande Grejen liksom, det, det får mig igång Snarare, snarare ja. än Sainfield liksom Jag vet inte om vad tesen håller För att de har ungefär lika mycket röd tråd det, det, det, Jag vet inte om det är mer Alltså Big Bang Theory, De är nördade med, med Och har bland annat problem Seinfeld de är i storstaden Och de är på det här sättet de, Alltså det, det är ungefär lika mycket röd tråd Ja men game för att inte har en mening. Alltså den har ju inte en. Ett, den har liksom ingen. Sådana här teman på något sätt. Det är, det är ju bara en del av grejen som de pratar om också. Det är show about nothing. Men alltså det, det säger de själva. Men ja jag vet inte om det. Och idén är väl också att den ska klara tidens hand väl. Det är väl lite där också var idén. Men... Jo men det gör den. Utifrån karaktärer. Det är karaktärer kommer det Kommer är grundat på nästan. Är att det är bra. Ja, karaktär. absolut. Absolut. Det håller jag håller helt med. om. men, men ja. en, en annan klassisk. det är alltså Rest Arrested Development som är en riktigt här klassisk här bra komediserie. Eller klassisk, nu är det är som att den är avskammal, men alltså det är skitbra komediserie och det, den bygger ett hål för den här från, på karaktärer. Alltså det, det, vart, vart hur det ska gå för den här familjen och deras Problem Det, det, sätter, det, det reflekterar inte ens runt De första gången jag titta på det Utan det, jag, jag, man ser inte riktigt det Utan du, du, du ser Vad som är roligt bara Och sen, sen håller det Ja och den serien Den serien klarar av det Ganska klockring Jag tycker den är bra Men jag har inte sett hela jag gör det, det är jättebra. Förmodligen kommer jag inte göra det aldrig Men för jag, det, måste, det måste Finnas drama som Keith säger Kolla på många drama-serier med komedi-instick. Ja, vi, vi har olika smaker, det är väl Det, vi kan komma, det är väl konsensusen som vi kan komma fram till där. Ja, det är väl så. Men min, min anklagelse att du gillar några komedi-serier följer i Men, ja. Ja, det gjorde den definitivt. Alltså, jag, jag, jag kan säga att jag tendererar mer till... Eh, eh, drama och sånt också. Jag gillar Spartacus bland annat väldigt mycket, och sådana serier. Så jag tittar på sånt också. Är, är den bra? Spartacus? Väldigt. Jag inte på det. Ja. Ja, men drama, Spartacus-drama. Men är jag ser inte ett drama, jag ser bara att jag tenderar till att gilla sånt. Ja Jag tycker Spartacus är värt att se. Absolut. Den är väldigt bra. Inte lite många soft, säger att soft det är mycket... porn bara typade. Det är jag tror ja, men det, äh, Jo men alltså många snackar om att det är lite softporn och lite våld, väldigt mycket våld så. Men ja, den har mycket sånt i Absolut. Men samtidigt måste man samtidigt så dra sig in i historien eh, och liksom hela det här hur, vad, alltså händelserna som sker med Spartacus och allt det är ju sjukt spännande och sjukt intressant. Så att Ja. Oh. Men säsong ett kan jag rekommendera. Ja, men jag, jag kan rekommendera alla säsonger. Jag tycker att alla säsonger har varit jättebra haft hög kvalitet. Så, att, så att det är ett riktigt bra serie att se på. Han dog ju. Han dog ju. Han ja, har alltid ja, ja. Vad heter han då? Eller vem är det? Andy Witfeld heter han nu. Okay. Men du, nu är jag lite nyfiken. Jag är lite nyfiken bara ja, nu. Ville, vad är din favoritserie genom alla tider? Är det Spartacus? Uff, svårt, svår, svår, nej alltså jag skulle nog säga att eh, favoritserien som serien som jag tycker är fortfarande är underhållande efter alla år eh, Ska vi, ta vi där det exemplet, då skulle jag säga Ja, då skulle ja, jag säga Futurama, alla gånger Du väljer en över Simpsons, du föredrar Futurama alltså Ja, absolut. Jag, jag, jag tyckte det var hemskt att hon låg ner för drama ett tag där. Men nu är det tillbaka och jag är skitglad där. Ja, men det, det håller högklass och det är humoristiskt. Och man upptäcker det hela tiden nya eh, inslag som man kanske inte skrattade åt när man var. Eh, lite mindre när man såg det. Och jag kommer grejer. ihåg ett avsnitt av drama som är så jävla bra. Jag inte ihåg, men det, det, Han har en hund som står och väntar utanför. Ja, just det. För fan, vad bra det är. Fast det är ledsam i så fan. Ja, exakt. Precis, men grejen är det jag gillar mig för drama och, och varför jag brukar ofta säga att det är en av mina favoriter är det är för att den, den håller hög komediklass och storyn är väldigt rolig och det är drivande story hela tiden och nya inställningar, men också ett eget universum som de har skapat vilket gör att de kan leka med precis vad som helst. Och de har ju haft väldigt många religiösa, de har haft filosofiska inslag men väldigt mycket humoristiska och andra tendenser så jag tycker det är väldigt roligt, det är väldigt så här fräsch hela tiden brand igen. Men eh, jag vet ja. inte, jag, jag gillar ju Simpsons spel. Men eh, för drama är bra. Vad är din Vincent, då, Vincent? Ja. ja, min favoritserie är nog förmodligen The Wire. Vänta. Om vi bara pratar drama-serier. Annars är det nog uh, Mr. Show with Bob and David. Som är bästa komediserien eller Arrested Development. Men vad det du det sista? Det gick eller Arrested Development, kanske. Ja, okej. Okay. Ja. men du du ju Jag har inte sett... Jag har inte satt den är, som du nämnde i mitten där. Vad heter det så? Mr. Show with Bob and David. Det är en sketch-serie. Ja, okej. Sketch väldigt bra. Ja, inte. Okay. Får jag kolla in? Ja, nu, får, nu, nu tycker jag vi sätter punkt här. Och sen får ni höra på det otroligt sköna jävla outro. Ja, och ni får gärna, och ni får gärna sända Twitter till oss. Eller på vår nya hemsida som är www.williamdjong.com som vi har skissat ihop. Så kort varsel. Hej då. Ja, <laughs> oh, hej då. God natt.